Jajamänsan. då säger vi välkomna till eh, våran podcast mm. ehm, Idag utan Karl. Ja, idag är vi bara tre ehm, Anton, Viktor och Lars. Och och <laughs> ehm, men vi ska väl klara oss ändå tänker jag Ja, det tror jag nog Det kan gå, eh, vi sa det alls nu, det kan gå käpprätt åt något håll ja. Kanske jättebra eller skitdåligt, vi vet inte allt Det är första <laughs> podden vi gör utan Karl. precis vad ska vi, ska vi ta, prata om Vad som har hänt i? Ja, vi, vi kanske ska börja med att säga vad det är, att, det är den, att det är Klockan är 12.58 Och det är den uh, tre, fjärde, fjärde Söndag Fjär, ba, fjärde? Ja, fjärde Söndag eller fjärde november ja. ja. Den fjärde, fjärde söndagen <laughs> 2012 um, vad, uh, Läget då? Ja, det är arket, bra, det är bra. Arket, uh, mm. Anton va? är inte bakfull uh, För första gången Efter en krogfäll uh, Det är inte första gången Till exempel så hade jag Min... Uh, en av mina uppkörningar efter en krogkväll. Var det att jag drack inte alls då Sånt, sånt kan man också göra ja. Um, ja, Men då är det ingen riktig krok -krok. Nej. Man kan inte räkna det som en krogkväll om man har gått nykter, tänker. Jag. Nej, alltså man, man har ju varit på krogen, man har ju sett Hur jävla illa det är ja. på krogen När ja. man inte är <laughs> ja, det, berusad Det, det är ju det värsta som finns när man ser När man är på krogen och man ser någon som är Nykter där Man, och man, och man, man känner det sig som himla Ja, dels det, men man känner sig också så himla uttittad och dum Ja, och så, och så är man nykter och, och så upplever man alla människor som man liksom, Annars om man hade varit onykter, tänker man, fan vad sköna alla är Och ja. nu är de bara <laughs> Och jobbiga Störiga jävlar Ja, ja nu när jag kommer ner från jobbet ibland, fredag, lördag kvällar Och tar den efter jobbet öl, klockan tolv Mm En mm. fredag Då mm. måste du hinna i kap ganska fort där Ja det spårar ju för många timmar sedan För många av dem Det är lite svårt att komma i kapp till deras nivå Ja, det kanske man inte ska typ Försöka det, sig det, på det, ens Börja klockan tolv Och ta i kapp det Det blir roligt jobbigt Speciellt med tanke på att vi har någon jävla KD-regel med att vi Att alla krogar slänger två är i mm. Helt värdelöst Men det är väl Nu är Susanna som så det är, väl. <laughs> är det det? Och vi jag jag trodde politiska. att kristdemokraterna var helt ja, kan... Hade styre om det i hela landet mm. Förutom att du har varit i Stockholm. Ja. Jag vet inte hur det är i Malmö så. Nej, ingen håll. Jag har aldrig varit där heller. Så att... Nej, jag, men det... jag har aldrig varit ute i Malmö. <laughs> du, men du har varit där. Ja. ja. <laughs> men du fick ingen hum om hur kroglivet såg ut i, i Malmö. Nej, jag bodde på ett fitt hotell. Uh -huh. Det kan jag tänka mig. Jag såg Turning Torso från ja, Det har Du har pratat om tidigare. Mm. Ja. <laughs> Har det ja, hänt något i världen? Det, det, det, har, det har varit lite dum Konstigt den här veckan tror jag Jag tror inte det har hänt så himla mycket Men Sandy det det händer... har ju varit Det, ja. det som har dominerat nyhetsflödet. Ja just det ja. Och nu så rapporterar ju Både Expressen och Aftonbladet Att brottvågen har minskat I New York ja, ja. Efter Sandy Efter Sandy Ja inte ja. bara i allmänhet men Det har inte blivit äh, riot äh, Efter hur, vattnet Det kan väl vara mycket det att Antingen så har allting gått sönder Efter stormen Eller så är det typ har ner en massa grejer för Så att det går inte att sno något Ja, nej. ja det är nog, <laughs> det är nog det. hudanledningen alltså, kan, Går kan, det att sno så eller hur Eller hur Så att det, är ju inte, det är ju inte det att tjurarna tänker Åh, nu har vi varit med om något hemskt här. Nu måste vi få nog lugna oss lite Vi får respektera <laughs> <Ja>. affärsägarna <laughs> The looters, <laughs> <laughs> nej, säger det inte <laughs> eh, Disney har ju köpt rättigheterna Till Star, Star Wars, Wars. Ja, från det. LucasArts Ja den Okej. var lite otippad Och vad var det? 27 <laughs> miljarder 4 miljarder dollar alltså Var det verkligen ja, otippat? Ja, jag tycker verkligen det Det känns som att Disney kommer köpa upp allt småningom Ja, men det känns oh. som att det finns väl annat att köpa än Star Wars I och med att Star Wars-serien Star Wars avslutades ju ganska nyss Men de ska göra någon någon film filmer var det till de skulle göra? 7, tror jag sju till eller 7 Och de ska börja 2015 Ska den första komma ut Ska de göra... Remakes eller ska de... Jag ingen aning Med, det med Kalle I en av rollerna Och Musse <laughs> Eller vad är... Jag har ingen aning Men de, de skrev det att um, uh, De hoppas att de inte kommer göra det här anim animerat, i <laughs> alla fall <laughs> ja men det kommer de väl göra Förmodligen Men Så Disney har väl gjort... 30 talstecknat Ja, ja men det har ju varit nice ändå ja. Det hade tecknat på riktigt ja. men, men Disney har väl ändå gjort mycket Alltså Med vanlig Ja filmer. Pirates mm. Tänker jag på Porrfilmen eh... <laughs> Nej jag tänkte att hade jag... Disney varit inbland Finansierat Det hade varit sjukt otippat Ja det är det De gör ju både originalfilmerna och porrfilmerna <laughs> Men kan de använda samma sätt. Men jag, men jag, jag reagerar lite på summan 27 miljarder för Lucas de, ja, vi... de, de fick ju eh, Pengar Och eh, en stor del aktier Och jag vet inte vad fördelningen var Om de fick typ en miljard dollar I en eh, snygg aluminiumväska På ett bord Aha, kontant, Och sen, eh, och sen resten, resten aktier Som är värt typ 3 miljarder dollar mm, Aha, okej. Men, men, ja, men jag menar ändå Men ska de De kommer väl ha det här i typ Disneyland och sådana grejer Ja, precis mm. Och det är väl stort kanske Men Ja det kommer ju fortsätta sälja framförallt Ja, det kommer du de ja, de göra givetvis Och kommer de ut med nya filmer som barn gillar så Ja Framförallt som nördarna måste ha allting ja. Ja. av ja. Det är det som är så jobbigt med att vara nörd, eller att <laughs> ja, ja, det kommer nya grejer <laughs> Fan, jag tycker inte ens om det längre, men jag måste ju ha det <laughs> ja, jag tycker så jävla synd om någon som är Star Trek-nördar de får ju skylla sig själva Men ja, det inte ju mycket som helst I ja, ja, ett, ett, ett språk Ja Vad heter det? Klingon ja. Ja. Det slutar mina min Men kan <laughs> alltså, det, alltså, det finns ju tydligen folk som kan det ja, ja. Men är det verkligen ett språk Jag tror de bara de lät ja, äh, Låtsas de bara Eller har de hittat på ett språk ett språk med grammatik och... Jag tror att de bara gjorde det som en plåjgrej i serien och sen så satt de där och beräknade det och, och, och gjorde det, kalkyler och så är det någon som har utvecklat ett helt språk det är samma med så. Alviska, det är folk som kan det också som är från om ja ah, precis tack för att du tänker det jag satt där och tänkte men, alltså, men tänk så här då. för det här är människor människor som har lärt sig de här språken de har inga mycket fritid tänk om, <laughs> tänk om alla ja men det har de ju Har de, känns, man, har de man, inga mycket fritid de har inga jobb men så kommer jag på att det kanske är lite de har mycket fritid eller? De har Nej, mycket fritid Jag tror mer att tänk... de har mycket fritid på jobbet Typ så här vaktbås och sånt grejer sitter man, Då sitter man och gräver ut grammatiken i klingon Ja men då sitter man och går kollar på Star Trek framförallt Ja, jo det är sant Men jag tänker att folk som gräver ut sina grejer Och som är nöda på riktigt De är ju Sjuka huvud Ja, och, och tänk då om, om liksom, Världen hade haft 100% sysselsättning Då hade du aldrig Då hade du inte sån saker funnits Nej För... Då hade ju folk inte haft tid att sätta sig in i det. Eller om någon mm. hade vänt lite på det och börjat en Star Trek-kurs. Eller en Klingon-kurs. Känna ja. Ja, pengar på det. Ja, på det. precis. Ja, det finns säkert. Ja, det är klart. Alltså, sån en sånt. Känner ja. du. Ju... Det är någon som har tänkt till det? Ja, det är klart. Det finns ju alltid folk som vill tjäna pengar på saker och ting. Ja, Jag till exempel skulle jättegärna vilja tjäna pengar på saker och ting. <laughs> det låter väldigt bra. Vi köper det. <laughs> Låt mig höra något. Vad är dina färger det? Jo, saker och ting ja, man har man hört talas om. I näsjön, ja, när ambulanspersonalen var på utriktning, så höll de på att hjälpa en någon gubbe här. Mm -hmm. Och så blev ambulansen stulen. Ja, men när de låg och. Det är lite respektlöst tycker man. Väldigt Ja, det är lite respektlöst. Men som vi pratade om tidigare, går det att snåsa snormande? Ja, ja. <laughs> precis. Om ni inte sitter fast eller låst men... Enligt Aftonbladet då, den hittade senare under natten mot söndagen Krascha ditt dike några hundra meter ifrån Alltså olycksplatsen där ambulansen var fan var värdelöst och sno en ambulans och typ var full ja. Och köra 200 meter och sen lägga löpet för ombrottsplatsen ja, liksom. för, Och sen, ja de hittar ju inte ambulans 20 då Men de letade med hundförare och Eller hundar ja man ska fan ha en hund i kulorna Jag tänker på jönsson filmen när de har stulit en polisbil Och så har de sedan lämnat den olåst Någonstans mm. Och så väldigt, tror jag stycken som säger Har du lämnat bilen olåst? Och vanligen svarar det är väl ingen som snor en polisbil ja, det är, det är klassiskt. Klassiskt. klassiskt och det passar ju precis in i Det ja. var säkert så för... inte... Låste du inte ambulansen <laughs> Men det... fan snor en ambulans <laughs> Men jag var det De två hade inte snuten den från början Nej nej, nej precis de var... <laughs> Men det är klart att det var så de tänkte mm. Jag tänker ju När du berättar det så tänker jag ju bara på artikeln som var i våran kära lokaltidning För ett par år sedan i alla fall mm. för I Mellerud så var det någon som hade snott en sopbil ja alltid i Mellerud Och kört till skolan Ställt, ställt den på parkeringen, på parkeringen Och gått in på lektion Kung Det är konstigt Ja, det är konstigt <laughs> och fan, det... Min bil och så ut, men jag måste ju ta det till skolan När, när polis, polisen kommer in eh, och ska jag fråga ut folk i lektionsalar va. Ja, i alla era är, <skratt> det någon är det soplukt? <skratt> de så uppluckt. Man öppna dörren va. Inte här. Nej, ni behöver inte släppa hundarna. De <skratt> hänger så här lite på och grejer på en panans koll på axeln. Man, har, han har bara kört Ja, men du snällade det. <skratt> <skratt> oj oj oj. Det påminner om i slutet av gymnasiet när jag jobbade och satte upp tält. Mm. Och jag körde en så stor liksom lastbil man kunde med vanligt på körkort. Ja, ja. precis. Och så, då I slutet när man inte gjorde så mycket i skolan, då jag istället prioriterade och jobbade vissa ja. dagar. Men liksom ändå var tvungen att dyka upp på vissa viktiga saker. Så jag dök upp i arbetsbyxor och parkerade lastbil ute på personalens parkering. Ja, men det handlar bara om... Mark eller autoritetets ja. Men har man, man, man vikt ut och jag eller det. last, liksom lätt lastbil med kan man en som ja. helst. Ja. helst. Ja. Och så arbetskläder. Ja, ja, ja, precis. Stelmer, lugntade. Ja, ja. Men en av frågade tror, tror du att seriöst att det var bilen som, något. nej, att det var bilen som vi skulle ha till studentflaket. <skratt> <skratt> ah, ska ni dekorera nu? Nej, nej. Eh, nej, nej. <skratt> <skratt> <skratt> det är jag bara jag vill bara här också kolla se det. <skratt> Nej men snickabyxor är bra om man ska in och, och sno saker Vi snackar ju om det på um, Ica Att mm. man bara kan komma in i sådana kläder mm. För att det är så mycket folk i rörelse Så det är Det är stor, det är stor chans att man inte blir igenkänd Och det är okej okay. Ja, precis. Det är alltid folk i butiker som inte liksom tillhör butiken Utan de är från ett annat företag Och ändå där och lägger upp varor mm, no, och grejer för, för sina egna varor mm. Man kan ju låtsas att man är en sån Ja ja Jag ska bara säljare, säljare. Ja. Ja. Ja. Jag ska bara byta ut det här det gamla produkter nu Vi har nytt sortiment. Eller helt enkelt bara komma i snickarbyxor Och, och se ut som och bära på en stege liksom. ja. Han ska fixa något Det är ingen som vill fråga sig så <laughs> det Nej precis det är, det är någon annan som har koll på vad han ska fixa Egentligen bara se ut som att man vet Vad man gör, det ja, kommer man komma jävligt ja, långt. Är ja, inget som Och gärna, gärna Gå lite halvfort också Ja precis, man målmedvetet ingen, Man bara ser någon som kommer, ja, han, han ska göra något viktigt Jag vet, han, vanligt folk får inte vara här Men han, han ser ut som att han ska... Det är inte man... du, vad hör du du vad, Vem är du, om de då skulle svara Men du vet att, jag är ju Då känner man ju sig dålig man, ja, man vill ju inte känna sig dålig Nej. Då är det bättre att inte säga någonting nej, precis. Ja, ja. Och bli bestulen på väldigt dyra saker ja. Hur dyra saker finns det i en matbutik? Eh, jag tänkte nu på en matbutik nej, nej, men, Vad är det dyraste ni säljer? Måste det vara oljor och sånt eller? Och blöjor eh, Konstigt blöj... nog ja, det är Saffran är väldigt... kanske? Ja. Det är, har ja. vi till... Frimärken, Frimärken. Eh. Ser ett uh, tobak Tobak är ju dyrt Och lotter och sånt Ja det är sånt som förvaras lotter, liksom Lotter, jävlar vad gud det hade varit få bara sno 200 lotter grej, Det är ju det som är grejen med lotter Det går inte att sno det alltså, för, ja, Det går ju såklart <laughs> Varför det inte Jo men det är, gå, är klart då? det går Men när det kommer till betingen Så registrerar man ju in det Och då vet man vilka bunter som har försvunnit Och då bara man till... avregistrerar dem ja, ja, Att ja. det inte går att det. Du kan ju få äh, du kan liksom, en, någon lot extra kan ju Jag menar, jag minns en gång när jag har köpt fyra lotter så här. Mm du har fått fem okay. För det, De har ju ja. ja. ja. ja. då, då, Man kan det, inte det, gå in och sno i liksom en hel bunt Nej, men... det är inte så lyckat nej. Då kommer en helikopter och så här rep från taket nej. När man <laughs> försöker lösa in den <laughs> vet, Svensk, Svenska spel kommer <laughs> Svenska spels insatsstyrka <laughs> Fan inte att jävlas med den alltså Nej Oj, oj, oj, oj, oj Va, Är det det som har hänt i världen eller? eller ja, har, har det hänt på det Ja, det, Vi, det, har, det har säkert hänt as mycket saker mm, Men, Det har hänt någonting i Göteborg också Kärlekspar hade sex på en buss Jaha, ja. nice jag <laughs> måste, kan lämna det där, om, inte liksom Om jag hade bott i Göteborg Eller i det inte lämna Det där. <laughs> då det finns ju kameror Som sitter på byggnader som bevakar Olika ja. leder och sånt mm. ja. Och det visas ju på Lokal tv På morgonen <laughs> ja, just det. Kvart över åtta så går de alltid till Essingledens kamera liksom ah. Varför står det inte Ett par av sex framför den kameran varje morgon Essingleden kan ju dra åt Helvete ja, jag, varje morgon Jag, för vilket, det, jag, jag, vilket är, jag tog det, det bara är som ett jävla exempel Det är det, det är bara så jävla smokad mm. Hela tiden Stående skämt på Det företaget som jag jobbar för mm. Fotoföretag Alltså de som jobbar liksom lokalt i Stockholm Ska du säga namnet på det då, så kan vi kanske kräma ut lite pengar Nej Vi försöker med en annan gång. De som jobbar lokalt i Stockholm Och vi som jobbar liksom i hela landet Att vi har lika mycket restid <här> <här> Vad är det är att vi har <här> mycket mer mil fast... <här> Ja precis oh, sitter Nej, det är... också typ en, två timmar i bilen Minst varje dag ja. Jag läste det, alltså Stockholm har ju De värsta bilkunderna i hela världen per capita Mm men det är ju en jävligt liten storstad ah, Om no, man det det. kollar typ New York eller New Mexico ah, det Där är det ju inte. mycket folk Ja, ju. Där är det, att det, New, det är bara att liksom. Jag tror att New York, de måste väl ha lika många taxibilar Som Stockholm invånare eller? Skulle jag tro men, Det ja, är det. väl inte helt omöjligt, Eller det är bara en myt som man har sett från alla filmer mm, Men, men när det är film så film som bara pumpar de in taxibilar ja, men jag har sett bilder på folk som har varit I New York och tagit kort Vid byggnader och så och det är alltså gula bilar fan överallt Ja men det är ju ja, det. Ja, det alla, alla åker ju taxi alltså, Ja för folk har ju inte egna bilar Nej precis det verkar mm. inte det är försvarbart är, Att ha bilen i York det. Men Och sen, det ska tydligen inte vara så att det är dyrt att åka taxi heller Nej men nä, det är många som alltså, vägar Det är ju alltid. efterfrågan och, Ja precis Men när efterfrågan stor så, så, så, så sänks ju priset Det är mm, ju dyrt att åka taxi i Sverige ja. Men det är ju för att det är så sådana avstånd här mm, ja. liksom så, Och det är ingen som har råd att göra det Nej ja, det Och sen är det, är så så många... taxis, så hade det blivit billigare. Jag menar från mig Jag bor 200 meter från torget Och jag har taxi hem så kostar det 70 spänn Jag har jag gjort någon gång Ja, det. ja. Och, <laughs> Du bor ju inte 200 vi... meter Nej från vad 500 Ja något sånt ja, Det är, det är det... närmare 500 <laughs> ja, okay, ja. <laughs> och, och, och bränsle kostar ju dubbelt så mycket här som det är i USA Ja, liksom. ja precis. precis Sen har ju vi typ dubbelt Skatter, så bra bensin och sociala avgifter ja, det... Och allt sånt skit mm. Men hör, ni, eh, Hur många är det i Hur många har vi i Stockholm? En miljon? Drygt oh, okay. ja, Det är väl typ eh, Stockholm med, med Alla förorter och grejer Ja det, oh, det beror det. väl lite på Hur man vill räkna det Men ni rundas längre en miljon Ja jag skulle oh, slå Den är väl lite mindre än Köpenhamn va? Kör, ja, Köpenhamn är större tror jag Det är, det stöd, jag det är, jag är, det är sånt stöd mig Det stömer mig något fruktansvärt Nu när du sa det, det ah. Inte okay men, alltså. men sen har ju Danmark inte några stora städer jag, jag, vill, jag vill att Köpenhamn ska vara lite mindre än Malmö Ja, ja det, det, det hade ju varit Rimligt ringligt, ja. Eller möjligtvis i samma storlek som Malmö Ja, ja där, men, inte men jag vill inte att Malmö ska vara större än Göteborg heller Nej, det är det inte <laughs> Nej, men jag vill inte att det ska vara det Hade, <laughs> hade liksom, det, Köpenhamnsborna jämnat ut med Malmö Så hade ju Malmö blivit större än vad Göteborg är Nej, nej, jag menar bara att eh, Köpenhamn ska bara vara mycket mindre Ja. Här, 871 000. Mm. I kommunen, mm. ja. ja. Tätort 1,3. Storstadsområde. Mm. Två. två miljoner människor. Vad ingår i Storstockholm då? Det är ju ganska mycket Men då, är det, är det? Ja, ja, då är måste det ju. vara Alla, bara, äh, grejer runt då måste Ja, det var ju, ju va... ah, ett stort område ja, men då är det, måste det vara förorter Fann ut i Uppsala no Nortälje, Nynäshamn, det är ju svinlångt ifrån Men hörni, hur många taxibilar har de New York där? Gör lite schysst research mm. ja, jag, ska, jag, jag ska bara kolla hur mycket det är i Köpenhamn först du, Fan, nu är folkbildning här ja nu, nu, nu Det här sätter perspektiv på tillvaron Ja, verkligen när du sitter där och är ledsen För att din pojkvän eller flickvän har gjort slut Tänk då på att eh, Det är inte så många som bor i Stockholm som man <laughs> kanske tror Nej fy fan. I kommunen i Köpenhamn så är det fan bara 550 000 Jaha det är <laughs> Nu må jag mycket bättre De dör så fort också där ja, gör de, de, de, har de, har, de har bättre omsättning på folk Men <laughs> den, eh... ja, det, det känns som Danmark är ett land där det föds och dör Lika mycket människor och de har ju typ ingen invandring heller, <laughs> så de står still i sin folkmening. Folkmening ja, precis. Sång mycket lite kvar i medeltiden också, kan ja. man på vissa sätt. Det är alltid konstigt land. Ja. New York City taxi i New York har över 50 000 gula taxibilar. Ja. Ett företag Mm. mm. Yes. Då vi... Då är det var jävligt svårt att hitta det, hur York... många det finns. Faktiskt. Jag menar, New York är ju för fruktansvärt storstad också. Ja. ja. Och räknar man då förorter där också, då jävlar snackar vi Sverige Det är en ganska tät stad. Alltså... Ja ja. Ska vi den är ju ny... byggt i fyrkanter allting. Ja, ja vi... ah, men det är hela USA är byggt i fyrkanter. Ska vi stämpla den här myten plausible? Ja. ja Och Bra. gå vidare. Vi går vidare. Äh, det är, är, vi, var, var är vi någonstans? Vi pratar vi fortfarande om i Ska vi gå in på vad som hänt oss? Ja. De oss. Ja, det kan vi Jag vet De har inte. skurit med fingret igen. <laughs> Berätta, mer Som varje vecka. Att Berätta mer om det. Jag, jag stod kvar och... den här gången. Nej, jag har fingret kvar. Ja. Behövde inte sys eller hur? Jag stod och putsa glas på jobbet i fredags innan alla gäster kom. Ja. Och så stod man med en Fuktad putsduk. Och så håller man i foten och så vrider man glaset. Ja. Och så var den här trasan, hade en torrfläck. Sen bett tag och fastnade i glaset. Så jag vred av glaset från foten. Och tryckte den här sylvassa glasfoten <laughs> rätt över fingret. Nej. Nej. Men <laughs> eh, konstig, <laughs> nej, kon du, konstig du, var, känsla. det. du måste ha bit till? Nej, nej, nej. det är grejen att det är så lång fot. Så man behöver inte ta i speciellt Aha. mycket. Utan det är mer att det är en snabb rörelse. Och så okay. fastnar den och så var den. Hmm. Men samtidigt då så drar jag och så... Ja. Det Men det är konstigt konstig känsla. Man bara ser hur såret går upp Och så tar den en, två sekunder innan Det börjar pumpa blod Och man bara, jävlar Ja, det är konstigt när man skadar sig Utan att det gör speciellt ont mm. För mm. saker är så vassa liksom Så att det är bara ja, det skärs och... Skärs under alla nerver och mm. allt ja precis Men det är jävligt gött för det läker så hela fort Ja, ja det är bara att hålla igen det i tio, ja, ja, tio ja. sekunder Det Så det Så det, håller det igen sen resten av kvällen Nästa morgon så är det bara borta ja. liksom mm. Vad ska ju på den där jävla grejen som du köpte Ja, precis en sis, Ett sisleringsverktyg ja, ja. okay. Tror jag att det heter ja. eh, Den funkar ju jättedåligt än, ja, su att, superdåligt den Superdåligt Jämförde du, du var ju bytt in den ja, ja, det var ju för att göra såna här Snirkliga citronskalsgrejer Swirls Swirls of uh, lemon peel så jag åkte tillbaka till Servera där jag köpte den för 99x dollar, och sa den här hur eh, dålig. Och vi som säljer så många av den sa hon då och jag sa ja och min, eh, vi var tre personer som försökte. En utav dem eh, jobbar på restaurang så att eh, han fick inte heller att funka. Eh, den är värdelös. <laughs> så det eh, gick vi och kollade då fanns det två olika varianter och då bytte jag mot den andra som såg ut att funka mycket bättre. Eh uh, den kostar lika mycket så det var bara att byta den och uh, när jag kom hem och testade så funkar den en uh, kanon nice. mm. Allting gott. Allting gott. Tänkte jag då tills jag var och, och, och, och handlade på ICA igår och såg en uh, likadan som så, såg ut och ha en jättebra sån där kostar 39.90. <laughs> alltså den var inte lika snygg men ändå. Det är inte så ofta man använder en, ett sicileringsverktyg Nej, som en... jag tror att det heter. <laughs> Fan vad konstigt namn. Den ska vi... ska googla. <laughs> Bäst att du kollar upp det där. <laughs> det har ju varit fruktansvärt att vi kommer med, med informationen Ja precis I det här. Hur kan man tänka sig att det är så då? Med C C-I-C-C ah, -C -C, vill jag säga ah, Eller 2S Sicilering ah, ja. då mm. är, är en teknik med att en, Är en teknik att med verktygen hammare, mejsel och puns <laughs> Och så ah. sådär komma refulir, utsmyckning i metall Alltså att man skär i det då ah. ja, typ vid sicilering åstadkomms eh, Nedskärningar i metallen eh, Genom att man hamrar Från framsidan till skillnad från Repusering där man Nej ja. äh, men uh, det här det, är ju inte Sicilering Är det verkligen rätt? Jo men, uh, ja, men du det är ju... typ att man slår i eh, Man skär ut saker Man väljer in citron Aha, nu okay. ja, eller ja. Citrusfrukter i ja, allmänhet den här, Det här verktyget som du har köpt Det går inte att skära i metall med <laughs> Kanske. Jag vet jag det sig, jag Man ska flera. inte lova för mycket, men tro inte det. Um, då vet vi. Mm. Uh, ja, du har skurit i fingret. Och vi har pratat om uh, förra veckan. Ja, jag, var ju på här, jag var ju på Skyfall i fredags. Ja, just det. Ja. Har du varit på Skyfall igen, Anton? Uh, inte sen uh, förra. Nej, <laughs> Nej Fortsätt, <vet>, Victor. <laughs> och, jag kan ju bara instämma i Antons. Uh, Recension i, av det förra veckan Mm, mm. Faktiskt Hälligt att, att höra äh, Den var, levde inte riktigt upp Men jag störde, Då störde inte jag mig på samma saker som du gjorde alltså det Antagligen med med inte Men man har ju småtsjuk i huvudet också Ja äh, men, men, men vad stöder du det på? Äh, jag vet inte Den hade inte rätta känslan tycker jag Alltså Jag, den... tyk, jag tycker att Xavier Bardem gör en fruktansvärt bra äh, Rollbesättning Men jag tycker inte att Som Silva Silva, ja. Men jag tycker inte att det är en bra bondskulk mm, På sätt och vis är han det men på sätt och vis inte Men äh, liksom det blir mycket Vissa delar av filmen är, blir, blir bara inte bondiga Nej, precis alltså, jag, jag tycker att men man lever ju med det här att bondan ska ha liksom smoking Och det ska vara, allt ska vara så jävla glamoröst Och glamoröst är det ju verkligen inte den här filmen Nej. Det enda man får det är ju liksom, Det enda känslan man får av det Det är ju det på kasinot i Macau eller vad fan Macau, är ja. Mm, ja, precis men det är det. de är ju typ bara i fem minuter Och där fick någonting. jag lite Pirates of uh, the Caribbean-känsla Ja, men där lite inne. så ja, Att uh, här är det något författat på Men uh, satt stark, stark trea <laughs> av, av ja, ja. Satt då med Malin Och lyssnade på, hon tycker om den låten Skyfall Ja, ja men det är en bra låt. Ja, det, det, det kom jag också fram till, då. Jag var, till Innan man har sett filmen så var den inte lika bra Nej, jag tycker inte heller uh, Men uh, nu tycker jag att den är jättebra mm. uh, Och... Ja, slår, slår många Andra ja, det det. Speciellt äh, jävla um, um, Another way to die Som var ju Quantum of Souls den, den gick som den gick Men det var ju med <laughs> Jack White och elisha Keys som ju Ja just, ja, ja, just. Ja, den var ju bra Men den till Casino Royale Var helt okej okay. ja, Chris, eh, Chris Cornell ja. mm. Den var, den var väldigt bra. Väldigt bra Men det jag tycker det är härligare än när kvinnor sjunger Till bolldåterna Mm Ja. Att... Förutom Tom Jones i um, Thunderball. Mm. Fantastiskt. <skratt> Ska vi prata om <skratt> något? <annat? skratt> kan vi, vi kan prata om tjocka människor. <skratt> en ja, Nu var det ett tag sedan jag läste den här. Um, uh, men rubriken är Överviktig stoppade till gaten, stämde bolaget. Men så förlorar hon i rätten ändå. <skratt> det så typiskt. Vad är den, den klassiska twisten om att uh, hon behövde köpa två. Ja, men jag tror hon hade. Alltså, till hennes försvar. Hon hade typ gjort det och sådär. Hon hade köpt två biljetter bredvid varandra och sådär. Men sen så hade hon blivit stopp. Och så hade de liksom checkat in och grejer sådär. Men hon, så blev hon stoppad i gaten. Hon bara, de, de, de ba, det finns handtag i sätten Tyvärr. Ja, ja, ja, det gått, ta. Ta. Men jag tycker, jag tycker det är så... Jag, jag tycker, det är alltid kul när kött. människor blir kränkta. Men, men speciellt då, när det har med tjocka människor och Var det samma kvinna som på Ja oh. det kanske <laughs> Fan. Kan ja, men det Fan det är Sveriges mest korkade människa Det är ju extremt Men det, det här var nog, jag vet inte, Southwest Airlines Jag har ingen aning om vart det är någonstans Southwest, uh, det måste väl vara Texas ja, Domestol i New Orleans det är ju någonstans i USA ja. Som det alltid är Såklart mm. Men och sen, och sen så ringer de SAS-prexsekreterare Och SAS är ju lite De har ju lite problem med SAS mm -hmm. de är Lite dåligt med pengar och sådär mm -hmm. Och jag tror att SAS liksom får De tar alla jävla tillfällen i akt här Och liksom sig Och bara på SAS då brär, brär ju på så in i här. vi har aldrig några problem Alla är välkomna och bra, bra, bra. Mm. Ja, Apple tar ju patent på sina kartor också det behövs nog inte <laughs> Nej <Not that. laughs> För de är enligt, ja. Det fläkte du bara in lite grann Enligt Macworld då, jag kände vi, blev, vi får lämna det Det blev inte, vi får lämna den tjocka Du, du gick väldigt fort <laughs> Över. Ja. Eh, Nej men på gränssnittet tar de patent eh, Okej okay. Ingen kom. som vill ha det Nej, det är ju inte det Eftersom, som alla vet så har ju Apple Maps inte fungerat Nej, de har missat några av mm. världens största städer Det var ju ja, och så sen var så här. bra patent sen är det lite, De värvar ju ett svenskt företag När de skulle ha det här street view Alltså när de mm. panorerar Man kan okay. ju panorera runt oh, Stockholm och alla stora städer och så. Där. Mm. Men eh, vissa vägar Är ju som stora hål i marken Och det är ju jätteproblem Men fan vad korkat Och inte bara Köra som Google Och ja. köra med en bil så har de ju allting ja, men fan vad det kostar det det kostar hur mycket pengar som helst. Och det ja, är inte samma ingen. grej heller? Nej. Nej men jag, alltså st när street view funkar så är det ju riktigt grymt. Alltså mm. att man kan panorera då. Men eh, när det inte funkar så ser det för jävligt. Och mycket. även gatuvy är också jävligt bra. Mm. Nej, det funkar riktigt ja, ofta. Ja, precis. Men eh, det, är olikt, det är så olikt Apple och släppa någonting som som inte Alltså, de, de har släppt några saker som inte har varit helt klara tidigare Men det här är ju långt ifrån Det är ju annars ju Windows grejer att göra det Exakt. Jag tänker på Windows ME till ja, exempel ja. Vista ja. Eller 7, 8, ja. eh, 98 Har ni, har, har ni sett eh, hur nya, nya Windows 8 ska se ut eller? Nej, alltså, förjävligt Det är bara färger och bara färger, så här, st olika stora plattor typ Det ser ut som eh, på, de har på tabletterna har de ju ja, ja olika de har vi tagit med bort olika fys startknappen liksom. okay, det var så. väl ändå bra gjort eftersom att det är så orimligt vill du stänga av datorn ja. Tryck då trycker på du på start ja vad ja nej men de som lärt nu, sig hela sig nu nu har du nu har du inte stått start på den knappen på tio år nej då? men den heter ju det ja. så alltså, håller man över så står det väl start eller? ja, ja. Så ähm, ja, nej men äh, så det känns som att både Apple och Windows som grejer håller på med konstiga saker. Ja, men vad, mm. vad tänkte de om då Windows de bara, ah, ni vet hur Apple har det jävligt klint och så här väldigt stilrent, inga färger. Vi har exakt Tvärtom. motsatsen till det. Ah, ah, ah. Det kommer slå. Det kommer slå. <laughs> men ja, nej men jag vet, inte. jag vet inte vad jag ska säga Jag blir lite upprörd Men jag, jag, jag skrattade lite för mig själv när jag, när jag läste den här artikeln Att Apple toppat hand på sina kartor <laughs> <skratt> uh, Med kartorna i färskt minne Måste jag ju tipsa om Waze Waze Waze <skratt> sa Z, Waze En GPS-tjänst Som är bortom denna jord Fantastiskt bra en gratis eller? ja helt man kan man registrerar sitt namn då så blir man en användare och så ser man andra användare Vad ja, de är på på kartan och så kan man rapportera om trafikstörningar och poliskontroller och sånt måste man visa vart man är nej men det är mm, bra det, det, det är ju jag vill, bra om man gör det jag vill man vill tappa med hela idén jag vill inte berätta för GPSen Vart är tra trafikstörningar Jag vill ju att GPSen ska berätta det för mig <laughs> <laughs> Ja men det är ju lite på det sättet man jobbar Ja ah, okej, okay, att användare hjälper varandra ja, typ så här. Precis, uh -huh. att man hjälper varandra ah. i realtid Vi kan ju fortsätta lite på det spåret ja, men jag... De har ju ja. en färdbeskrivning väldigt... Jag tycker att färdbeskrivningen i Apple Maps Är faktiskt jävligt bra Ja uh, Måste jag säga mm. Bara för att jag Och... Kört mycket mer än gamla Men nu vet fan Nej men nu så är det ju en GPS på riktigt ja. Så alltså att man åker, man kan åka med gatan Precis, vad säger. nu har ju du 4S också Exakt du kan, <här> inte, det, du kan ju inte ha det ja, ja, jag, jag får ju upp, upp de skyltarna och så mm. Men det funkar lite dåligt <här> <här> Ihop med att jag inte har resten Nej men det funkar faktiskt jävligt bra på 4S Och det funkar säkert ännu bättre på 5 och skulle jag tro mm. Har, du, har ni beställt feman en av er? Nej För jag vända. varför tar det fyra veckor jävligt Att få den vanligaste Men det borde du, ska du inte klaga är Någon stackars Filippin som sitter och knepar med din mobil nu Ja men det är jävligt synd för dem att de vill ha mat Det är väl, de är väl kineser de Som plockar ihop telefonerna Men Kan ligger väl eller? i Taiwan eller Filippinerna Assemb assembled, ja. assembled in China Designed in California, assembled in China vad gör är det är de ju... det Fox Foxconn då som det har varit så jävla mycket kött om. Det vet jag inte. Vad? Men det är ju de det ju de som gör alla eller som sätter ihop alla. alla. I don't know. googla eller nåt. lite appar och sånt mm. eh, jag har ju länsförsäkringar bank. Ja, det har jag med. Det är jag nöjd med. Jag med. Eh, ja, jag har ett <coughs> litet sparkonto avsides där. Ja. Trevligt. Mm. Eh, de har i alla fall en app. Som eh, har funkat eh, bra eh, För att kolla saldo och så mm. Men eh, något som har stört mig lite igen Är att man inte kan se sina fonder ja. Och så ja, det är eh, Och så var jag någon, Jag vet inte om det var en undersökning i appen Eller om det var en undersökning på nätet När jag loggade in där eller så Men det var bara så här, vill du hjälpa oss igen? Och då gjorde jag det, mm. ibland brukar jag klicka bort det Men den här gången så valde jag att göra det sista, För det handlade om appen i alla fall Uh, och uh, sista frågan var så här Är det något annat som du känner att uh, Som skulle vara bra? Och då sa jag att alltså, att kunna se sina fonder i appen Hade ju varit guld skrev jag mm. Och så, då, så döjde det bara typ, några dagar för Förrän det kom en uppdatering på appen Där man kunde se sina fonder ah. Så jag vet inte om det var på grund av mig uh, Men jag tar på mig hela ansvaret för <här> det, för, riskera, uh, för det och, och det funkar jättebra Och ah. det är kanon Oh, nice. no, man kan väl även betala sina räkningar nu i Japan eh, Ja, det tror jag I att alla att de... fall pengar, för pengar mellan andras konton Ja, eh, det vet jag faktiskt inte Men jag tror att det var något sånt va mm. Mm. Eh, Bra Jag gillar när det går framåt mm. Ja, det är härligt Ja <laughs> Jag gillar när det går framåt så vi och blev tysta. Mm. Eh, då kan vi, på tal om och gå framåt Så kan vi gå lite bakåt i tiden Ni minns när man var liten <skratt> <skratt> ja. ja, kanske <skratt> Och så kollar man på film mm. Som var från ännu längre bak i tiden ja. Eller filmer eller tv-serier och så Som typ Pippi Långstrump och alla sånt här Det var ju det var inspelat på 60- och 70-talet och sånt oh. ja. Det hade man ju ingen aning om Att det var, att det var inspelat på 60- och 70-talet Det tog ju väldigt lång tid ja, eh, alltså man, man, har... man upplevde att det kan vara inspelat igår mm, Precis ja. Ja. Ja. Och man... Det är samma sak N När jag var liten Och återigen återgå till James Bond då, då Man började ju kolla på det väldigt tidigt och Du de, ja. ja De gamla filmerna De är ju från 60-talet Och jag visste ju att de var från förr Men man hade inte Man, liksom, man hade ju man man inga preferenspunkter så Nej, Nej och man, man förstod inte skillnaden på mode Och <laughs> Filmkvalitet Och Att ingen av dem Egentligen pratar När de spelar in Utan de spelar in ljud Efteråt Och Sådana saker Det är konstigt det. När, när börjar de Med det Alltså Spela in samtidigt Nej men det har de Det är vissa saker Och vissa inte det Men Typ Man tänker Vad heter det Vi på Saltkråkan mm. Det är väl ingenting, inget ljudupptag Under själva filminspelningen Utan det är bara ett ljudtält efteråt de Vilket de har gjort jävligt bra Om man jämför med hur, hur dåligt saker hur Det kan vara dubbare nu för tiden Ja och det är konstigt eftersom de har Nu har de tillgång till Datorer och det hade de inte på den tiden mm. Nej precis, Det fick de bara Jag sätta skiten all, alltid förundras över hur de klippte filmen förra alltså. Med sex, sex. Ja, sex Hur får man det liksom att bli bra Hur får det bli bra man eh, tejpar ihop det sen. Of course. Giv givetvis. Men med ljudet och så. Om man lägger på det efteråt. Ja, no, det blev ju inte så jävla bra. No. Många kassettband som får sättas på samtidigt. Click record. <laughs> press play. Tre olika, fyra olika kassetter <laughs> Nu kör vi. Ingen felmarginal. Whatsoever <laughs> liksom. Men vad. På tal om sånt, ljudklippning och grejer ja. e, Filmer från ännu längre bak i tiden ja. e, När Men man vi ser, inte hade ljud alls a, När man ser gubbar springa till fabriken liksom. Svartvitt ja. ja, då var vi här den 27 maj Varför de pratade så? <laughs> ja, varför <laughs> alltså, går det så jävla fort? När okay. de springer eller varför de pratar? <laughs> Nej, varför pratar de så jävla fort? De pratade så helt enkelt Jävlar <laughs> Nej alltså för Nej. Jo men för, det, det rad, om jag pratade i någonting... radio för, förr, uh -huh. Jag tror att det var så här Att de då, de, de var ju liksom uppklädda För att mm. prata i radio förr mm. Och så la de sig till mig Och prata på det här lite stockholm <laughs> Och så liksom För att Skulle prata tydligt och, och liksom Det var Ja Man pratade fint Och då gjorde man så Typ Sen så kan det säkert vara lite Att det spelas upp i olika hastighet och med, okay. hur, med hur man spelar in det Och hur det spelas upp mm. För så var det när man spelar in film också Då står man ju veva för hand Och det är omöjligt att liksom matcha den exakt mm. hela tiden Och sen så matchar den när man spelar upp det ja, trött. Man måste bli i, hand, alltså, i armen Man kan inte byta man stå? Man Nej, byta. precis och, då är, och, då, och Man måste ju liksom leva upp i 24 bilder per sekund För att det ska liksom bli vettigt för ögonen att ja, kolla ja, på och eh, det gjorde de ju inte då, för de gjorde det för hand. Varför kolla... gjorde de för hand? Det har ju funnits spinnerockar i 1300 år. Ja, men de kanske inte hade plockat ihop grejerna än. Eh, och när man då spelar upp sånt nu för tiden, då måste man ju liksom spela upp det i 24 frames per sekund. Han mm. ser det ju dumt ut. Och då får man istället att, det, att de går fortare på film. Och ibland så stannar filmen helt och sen så, då försvinner någonting från filmen. Och sen så bara börjar de byta rulle eller så. Då har vi avhandlat till. Ja, då vet ni det. Hade inte du någonting på din lista, Anton? Jo, jag har tagit upp två saker utan Aha. att ni har märkt det. <laughs> Men eh, jag satt och Sick. spelade quizkampen. Och då var det en fråga. Så här, vilken är uh, genomsnittslängden på en svensk mans penis? Så, äh, 18 eller nej, 16? den är 15. Aha, okay. eh, har man ju alltid fått veta. liksom. Och jag undrar, är det en kupp? En kupp? Från eh, fr fr fr svenska regeringen Att gå ut med informationen Att genomsnittslängden På en erigerad penis är 15 cm Så att man ska känna sig bra När man bräcker Ja precis, när man sitter där med 16 cm Och man bara ah, såhär yes, mm. <svars> In <g geschmets> yeah, Och liksom. Ja precis Och öka Självförtroendet ja. hos typ ja, Inte alla svenska män, men många svenska ja. män Men däremot så kan man ju också knäcka Många självförtroendet kanske, om man ligger på 14,5 eller halv. Jo, jo, men de har ju, ja, ja då är man ändå nära Men slutet, du är ja, liksom. men det är lugnt Det är ju bara ett snitt Precis <laughs> ja. Det blir det här mjukat liksom. ja, det, det är som alla feta säger att BMI är en så jävla värdelös data Ja, ja det är för att du har mest <laughs> En annan tank Jag tror det Var det Italien Eller något sånt där Som Där de hade längst Genomsnittspenis Italien Jävligt otroligt ah, det är ju, Då är det ju Italien fabricerar ju Ja ah, precis kostnader. Då har de, de gjort Då har de gjort så Tvärtom så bara För att de har bara ljugit är in i Italia Och vi har lång penis Och hittar har inga problem med att ljuga på det viset Så de bara ja visst, jag har lång penis Top Gear körde ju en sån Ja precis Top Gear körde ju en sån När de snackar Ekobilar Att sportbilar ska bli mer miljövänliga och att de behöver ju uppfylla någon klo kvot mm. Och de, Just det, ah, Italien ah, man bara ljuger ah, alla, alla producerar mindre bilar Som är miljövänliga Ja just det, alltså Martin och, gör den här lilla IQ-varianten ah, För att kunna göra de to, stora bilarna tar Toyota ah, ja, bilar. Precis, och ja, bara sätter på så, så, så, så, så, så säljer den svindyrt ja. Och så sen så it, Italien så så så bara typ, ah, ljuger Well, they're Italian, so they're, they'll just lie <laughs> <laughs> It emits no carbon Fantastiskt Nej, det är så jävla kul Nej. Italien leder väl lite direkt till liksom Marschen mot ett eh, Miljö Samhäll De bara slänger sina cigarettfimpar på marken Och ja. sen så Knullar de Jävla <skratt> italienare Bara knullar hela tiden <skratt> Knullar och ljuger ja. De slänger sina cigarettfimpar på marken Oda mustascher Allt de gör Ett konstigt där Det är ekologi Ska <skratt> bara röka och knulla hela tiden <skratt> Samtidigt då. Vi får tala om att knulla ja. <laughs> eh, förra, När vi spelade in förra avsnittet Så, så knulla du eller? Nej, nej, det här kanske börjar lite ja, Det var kanske dumt att säga så Men eh, jag ska komma till knullet Om en stund <laughs> Eller inte ens knullet Sex Akten Grejer Ja <laughs> eh, när vi, efter att vi hade spelat in förra avsnittet Då dröjde Larsson sig kvar lite grann här Och sen så kommer eh, vår vän Anke hit uh, Detta har ingenting med Knull att göra <laughs> <laughs> uh, och, så, och så satt vi här och eh, drack upp eh, Till att börja med gjorde jag drink, eh, Drinken som eh, Cocktailen som vi hade åstadkommit under eh, Inspelning oh, in. eh, Och sen så eh, Plockade jag fram eh, vissa sig att jag hade ett flaka i, i garderoben Som eh, vi kalasade lite på eh, Och satt vi här och hade jättetredje och klockan Han blir typ fem Halv, eh, halv sex där Eh, på morgonen, helt plötsligt eh, Då satt vi här och pratade Och eh, Larsson tog upp något väldigt intressant som jag skrev upp okay. <laughs> som, eh, <laughs> Vad har jag tagit upp nu? Men som du inte ville prata om på podden Men som jag tycker att vi ska prata om ändå <laughs> För jag bryr mig inte eh, Och det är att du jobbar ju på en restaurang Som också är ett hotell Ja, ja eh, Där eh, gäster, där ni har tv-apparater på rummen Ja, ja. Eh, Och vi pratade om det här Att det undliga i att folk Faktiskt Kommer på tv-apparaterna What? Ja. Berätta mer Larsson kan du, Ja kan du inte göra det Det här var ju väldigt intressant <laughs> Nej men det är alltså vi har inga porrkanaler på Men på det är inte vår små många som har det längre Nej Vi har bara De pratar, de pratar mycket om det här Filip om det här i avsnittet Porrfritt minns jag att det heter <laughs> också ja, men jag tror att det är större i USA Med digitala ja. utbud mm. Vi har ettan till 12 eller något sånt mm. Och då är det alltså folk som kommer på tvn i protest? Nej ja, jag vet inte. <laughs> vad för protest? Daven ska få tillbaka porcana eller då? <laughs> för att Ja, vad, vad har de kollat på? Eller har de liksom använt wifi -t? naturligtvis för att det är ju så Man får ja, tag i det på ett hotellrum Men, Men sen, sen så bara, vart ska jag spruta? Jag kan inte spruta på min dator Jag vill spruta på en skärm så jag måste ta till <laughs> liksom. Men då är det så att jag tänker Stackars nyhetsuppläsare i SVT Som får ta det här omedvetet mm. Den omedvetna satsen i Och då gäller det också att man matchar in rätt klipp så, här, så att man, man har inte oh, här är i alla fall en tjej som jag kan komma på sen så bara ah, jag har nu blir en, en liten babys <här> ja ja ah, <far här> hemskt eller hurricane katrina det är också en kvinna i UNICEF eh, annons <här> ja. barn i och ja, barn så. med flugor på ögonen men ja. sitter inte oftast nu vad jag har jag upplevt eller sitter typ på upp på väggen våran sitter inte så <här> ah, Okej okay. men det sitter ändå här kanske i Vad är det i ja, Ungefär Hayden. en meter upp då Ja då, något, något sånt ja. Kanske kan, Du kanske kan så Komma man må, med det, man så man måste liksom... ska, ska vi inte sätta till Vi har pratat om Lite högre upp ja, Men det, det känns som att Om man har liksom Väl bestämt sig Nu ska jag fan komma på tvn då plockar man fan fram fåtöljen som står i hörandet Bara ställer sig på den och, ja, Eller monterar ner tvn ja, enkelt, ja, ja. För att ja, montera upp den igen Eller Spär hoppar, man ska hoppar upp och... i sängen ja. om för matcha ja. men, men låter de det vara där sen då Och lämnar det för städningen Ja, ja Det ja. händer <laughs> de, de, de, de, de, de har ju alla Alla de har deras, liksom alla deras äh, Namn, Precis. telefonnummer Mailadress antagligen och det, blir, det blir en extra avgift för det också ja Har ni det som det här artikelnummer som ni skriver in När de ska checka ut Ett PLU Ja, ett PLU-nummer Och typ eh, 10-15 Sperma på tv 50 spänn sed Eller Vad är en rimlig avgift Över uh, ele elektroniska Vad kostar det? Nej, jag har mig att det är 500 spänn <laughs> <laughs> Ja, det är alltså det, här, det, de, de, det för... kanske går till Liksom Psykologhjälp för städerskan Ja, precis som får, ja, Jag tycker synd det någon som tar hand om våra hotellrum ibland alltså. mycket, mycket ensamma så här, affärsmän Som, som kommer ja, in Ja, samtidigt mycket Men det är ändå, mycket, det är ändå ett fint mycket, hotell Ja, det är samtidigt mycket par på årsmiddagar Och sånt, så det händer lite vad som helst i det. rummen Men då kommer de inte på tv än, va? Nej, då kommer de helst någon annanstans Lite överallt tror jag Ja Men det är ändå rimligare att, ha, att, det, att det finns i lakan än att det finns på tvn Ja Det är ändå ja. mer okej okay på att något det, sätt. Att det ligger på hotellrum är ju rimligt Ja Det, det, får man ju det finns med. ju trots allt sängar där Det är ja. ju ändå underförstått Och, och, och fanns det, det inte det så det finns det ju golv och toaletter och ja. duschar ja. Ja. Och en tv givetvis Ja <laughs> <laughs> Men vad, vad är det med hotellrum? Jag har ju inte bott så jättemycket på hotell jämfört med dig Anton Nej Men jag har varit runt på många hotell mm. Men det finns alltid en säng, ett skrivbord och en liten sketen fåtölj under en lampa i ett hörn. Ja. Mm. De tre och så en tv. Ja. <laughs> vad, vad är det för de fyra elementen och de, man kommer in och det är upplägget är samma bara att det är olika färger. Ja, antingen så är sängen åt det hållet eller så är det något ja, det ja, Precis. Och här är toaletten. Ibland har toaletten låst, ibland inte. Men visst är den inte har låst ja, Varför? Och så är det dubbel alltså när det är dubbelrum. Ja, ja, men de känner ju varandra ändå Ja, men jag vill väl ändå inte att han ska komma in när jag skiter Det beror väl på vem Även om det är liksom min fru sedan 35 år Eller min, ah, min kollega mm. man, vilket, man de, Det är de två fel. som delar rum typ, Eller två kompisar mm. ja. man, fan, jag vill väl, På toaletten vill jag väl för fan vara i fred <laughs> Eller sett på ett lås så kan man ju få välja själv i alla fall Ja, precis ja, eller hur? Mm. Ja. En liten hasp kan du ju för fan kosta på Det kostar redan <laughs> 15 spänn, ja precis det, Med ja, skruv Den budgeten täcker de ju direkt om de ska ta ut avgifter för sperma på tv ja, ja, <laughs> Så, så att det går ju jämt ut Nej men så, så har de ju Och så skrivbordet det kan ju inte användas speciellt mycket Man ja, kan ju ställa upp sin laptop är, där i och för sig men. Ja men det är liksom, man kan sitta där och ringa mm. och, och, vem och vem fan använder den telefonen? Ja precis Som det förmodligen med i på Jag tror nog att skrivbordet är jävligt viktiga På tal faktiskt, för att det är ju mest som säljare och affärsmän mm. som bor på hotell Ja, och de, och och de jobbar lite. nog ofta på kvällen. Alltså så är det med min chef i alla fall. Han, han, han är ju ute så här på dagarna och sen så gör han liksom sina, sina kontorsysslor på kvällarna på hotellet. Mm. Och då är det ju bra om det är ett skrivbord så att man kan sitta ordentligt. Ja, ja det är, absolut. Ja, det är, det är riktigt. Och det är också viktigt att det finns ett bra jävla wifi. Ja, ja ännu viktigare kanske till och med. Jävligt det är säljsint det eller annat. Ja. Oh. Det är alltså. Skrämmande ja. Det är så billigt att skaffa sig Och ha ett bra för det är Så sjukt bra chans Alltså ja. att tillhandahålla och ja, så Den här visst. grejen med att bara För att det, det gäller ju att ha saker Så att folk kommer och bor hos dig Det är så mm. du går runt Och sen så om någon ringer Har ni wifi? Och, så, och sen svarar ja Och sen när man dyker upp och, och, och, och Bete sig som en italienare helt enkelt Bara ljuga <laughs> Alltså hade de inget wifi? Eller så har de ett wifi Som starta startar 87 med 0,25 megabit För då var det top of the line ja, Har inte uppgraderat Men eh, jag var ju i London För <laughs> det, det. Ja. Men då hade då, Jag vet inte om jag sa det för förra avsnittet Men de, då hade de ju bara internet i lobbyn Mm, jo men det snackar vi om Ja, det, ja vi snackar om det hur man får gå ner och lobbyhänga det så, det så, Ja det är så billigt och snålt Bara att ja. ha det så mm. Så jävla bitter du var där. Ja men uh, vi det, var... det är 2012 vi har ju snackat det Anton vi, vi borde ha wifi överallt ja, ja precis Det finns ju 4G överallt ja. I stort sett vi, hela Sverige vi, vi borde klara av det Ja det var så jävla nice känns... Väl välkommen Sverige borde vara landet ja. Välkommen till Sverige, här har du gratis wifi ja. överallt Att ja. ja. det är inte ens är på tåg gratis ja. Norwegian klarar det 10 000 meter upp i luften Ja, <laughs> eller hur? Norwegian så jävla bra Ja, gott det När vi var i Polen ja. Då stötte vi på ett fenomen att Hämta wifi Aha. Hämta wifi ja. Då satt vi i en liten stuga Typ med betongväggar Och så satt vi på wifi så hittade vi ingen wifi. Så gick vi ut. Tänkte det finns väl här någonstans. Ja, ah, där fanns det. Klicka. Sitt ni in igen så hade ni fortfarande ah. <skratt> Ja, och så, <skratt> ah, är... så lås man telefon. Och så lås man upp den. Och så. Nej, ah, fan, jag får bara gå och hämta wifi för att jag tappar det här nu. Ja, ja, ja. Det konstigt är känner jag igen. Varför försvinner wifi när man har låst mobilen? Ah. När det uppenbarligen finns täckning. För man sitter på en pub där. Och så kan man logga in dem men man måste registrera sig och hålla ja, på med ja, e mejl eller ja. så skit. Och så får Fattar man det. 30 minuter gratis ja, cloud grej. Och så ja. och så går man nu man vill kanske kolla Facebook och Twitter och så där. Och så går man nu och så låser man mobilen för att nu vill man prata med sina kompisar. Ja. Men så kanske man vill kolla Facebook igen efter 10 minuter. Ja. Klart man vill. ja det är Trots att 2012 ja. <laughs> Eller söka på någonting Och då, är, och då är det borta ja. Och, och så, ska man, så måste jag registrera mig igen ja. det Det är den cloud skiten ja. Det är så jävla värdelöst ja. Hade det på ett hotell i, i Stockholm Och då liksom ja, ska, jag logga, ska jag använda min dator här ska, Får jag skaffa ett sånt här jävla konto Så mm. eh, tar en stund Inte jättelång tid men ändå för mycket tid för att logga in på internet eh, Så jag är igång Nu vill jag kolla någonting på telefonen Ja ah, men då använder jag samma här då ah, då loggades jag ut på datorn mm. eh, då, då, Ska jag skapa ett konto till då Och sen så, och så stänger jag datorn Nej då är det borta, Jag måste jag logga in igen Lås mobilen, borta, Jag måste logga in igen Få, Skit, skaffa bara ett jävla Fritt, öppet ja. Eller hämta koden i för fan. Ja. Minsta man kan göra Ja men det är fan det bästa, ha en kod i lobbyn mm -hmm. Ja, och så går man upp till rummet, loggar in och ja. mm. så En inloggning per helg Alltså liksom, man loggar in en gång Och så räcker det hela ja. visstelsen Precis det är ju bredband Det är ju inte ett modem som, som ringer upp Och Nej. det kostar pengar efterhand utan Det är bredband, det är en kostnad som de redan har betalat Eller hur Så att det spelar ju ingen roll hur, om jag sitter och använder det 12 timmar eller 2 timmar Eller en minut, de eller får hur? ju ändå betala lika mycket ja. Ja, men Och varför bara låser det då Till fyra timmar eller, eller med någon jävla kod Eller vad fan som helst Stendumt, mm. dumt som sten, dumt som sten. Mm. Dagens sanning Ja <laughs> Och, och liksom kom igen SJ Det finns för ett typ Vad är det i första klass Ja, Då kan man Va, Vad är för, vad, vad är ni för jävla svin Nej. Alla vill väl ha Det, det finns Bra ju inte ens teckning intryck. När ni, ni har dragit I den jävla spår <laughs> mm. Vad Ska vi runda av På ja. den ilskan kanske ja. Det känns som att vi är för arga för att gå vidare <laughs> ja, Ordentligt nu mm. Vi har jagat upp oss själva mm. Uh, det tycker jag att vi gör mm. uh, Jag tycker att vi säger som så att vi uh, Gillar, gör man på Facebook va ja, Gillar vår Facebook-sida uh, följ, följ oss, oss på, på Twitter, Twitter uh, Där vi heter våran, våran podcast på Facebook uh -huh. Och va varan podcast på Twitter mm. um, Maila maila uh, våran podcast det, är till nej, nej, nej va Varanpodd.gmail.com Vi fick ju Han. ett mail förra veckan ju Ja just det, det, det vi? måste vi ta upp Man ja. kallar ju inte här och styr upp sånt nej, nej, men Nu står jag ja Då det. får vi ta mejlet Det var ju jag från Stine Det var från Stine allt. alltså, Det har jag missat helt Och ja. du, du minns det Fandly Victor ja, det, vi, om dig. det handlar lite om mig här När jag fyller du en ny kille ja. ja Det har jag ju läst för fan ja. Ja. Jag fyller av den 18 :e juli 18 :e juli Säg det en gång till Som vet när du ska, hon ska skicka En trisslåt till dig 18 :e juli <laughs> Perfekt Så mitt sommarbarn Ja men det är bra, det är nära mig. Så, Carl, han undrar ju när kolla och Larsson fyller också. Det, här, för det här hade du ju glömt. 11 juli. Åh. Eller 11 juni. juni. Fan, juli för. Det är, alltså det är juni. juli för. Alltså juni och juli går inte att skilja på. Nej, det. 11 juni. Och Karl då? Eh, någon gång i februari, jag vill säga 13. Vi säger det. 13 ja, februari. <laughs> men jag är samtidigt lite besviken på eller kanske nionde. att ni inte har letat upp det. Någonting, här, någonting säger mig nionde men, Men jag har kanske. absolut ingen jävla Det är, det är någonstans där i februari i alla fall ja. Han är tidig Snart dags med en ny runda födelseskort Det ser jag jättemycket fram emot ja. ja. Jävlar, hon är duktig <laughs> på det med Photoshop och katter alltså. ja. ja. <laughs> Det är bra Stine Tack för mejlet nu, nu, nu får vi skicka in Precis som Stine gjorde ja. Och så läser vi upp det till varanpod.gmail.com. At gmail.com det är ett D på poddar. Eh, nu, och recensera på iTunes. Kom igen. Eh, och prenumerera. Nu, nu stänger vi Vi av. säger ja. hej. Vi säger hej. Hej då.